Това беше първата лекция, първата идея. Отново, богомилите. Това са еретиците или по друг начин казано. Съществата на истината. Спомням си, Алхалач казва: Едно от най-хубавите неща в живота е да станеш еретик. Тоест, независимо мислене, но трябва много да си озрял и трябва най-малко хиляда човека да те обявят за еретик, за опасен, защото истината е опасна. Това е огромна чест, според не да е, а най-великият суфи Алхалач. Другия път ще говорим и за него. Така, богомилството е било просто истинското християнство, на което църквата не е устояла. Тоест, проповядва се истинско християнство и църквата започва гонение срещу него. Какво означава това? Църквата тръгва срещу Бога, срещу пратениците на Бога най лошото нещо, казва по Богомил, което може да се случи на една църква е, когато църквата и дяволите в нея искат да починят Бог на себе си. Най-страшното нещо и най-страшната карма. Така, Богомилите не парадират с религия. Те проявяват истинската си любов към Бога. Те са преки. Проявяват истинската си любов към Бога. Богомилите са намерили ключът, който отключва вратата към Бога. Този ключ е богомилската вяра, не църковната, не религиозната, подчертавам. Богомилската вяра, но тя е била скрита от църквите. Накратко ще обясня. Богомилската вяра е пазена и скрита от църквите, но тя се изяви на кладите, но пак отстана скрита и неразбрана. Това е вяра, пазена още от древността, от мистериите на Египет и Атлантида. Апостолите, учениците на Христос, също я имаха и също я криеха. Тези, които нямат тази вяра, са избягали от истинския Бог. Тоест, тяхната вяра е от ума, а не от духа. Не от душата, не от любовта. Тази вяра, богомилската, е метод, който преодолява смъртта и човешкото, човешката природа. Защото вяра, която не преодолява човешкото и смъртта, не е истинска вяра. Който владее силите вътре в себе си, той владее силите, които са отвън. Това се отнася за тези хора, които са минали през тази вяра. Защото вътрешната сила е всякога по-мощна от всякаква външна сила. Богомилската вяра е забравяне на църквата и на света, въобще на човешките пътеки и на религиозните пътеки. Пълно забравяне и пълно отдаване на Бога. Богомилската вяра е създаване на Бог в себе си, а не на храмове отвън. И затова Учителя казва, ако нямате Бог в себе си, всички храмове са безмислени. Много отдавна Богомилите бяха заявили любовта си към Бога още преди слизането си на земята. А на земята Бог допусна кладата но за съвършенните а за грешните и земните кладата е неуместна и неприложима